David Copperfield de Charles Dickens Pista 44 Vai mie, vai mie, a exclamat nefericita Emily cu un glas care cred că ar fi muiat și o inimă de piatră, dar în zâmbetul rozei dartul nu se vedea nicio urmă de îndurare. Ce? Ce să mă fac? Ce să faci? i-a răspuns cealaltă. Să trăiești fericită cu gândurile tale să-ți petreci viața, amintindu te de dragostea lui James Tierforth. Voia să te mărite cu servitorul lui, nu așa? Sau gândindu-te cu recunoștință la omul atât de vrednic și de cum se cade, care te-ar fi primit în dar din partea lui? Sau dacă aceste falnici amintiri și conștiința propriilor tale virtuți și situația onorabilă pe care ți-ar fi asigurat-o în ochii lumii nu-ți vor fi de ajuns? Mărită-te comul cu acesta cum se cade și fi fericită de mila pe care ți-o va arăta. Și dacă nici aceasta nu ți-e de ajuns, mai decât să mori. Sunt destule ganguri și mai maidane cu gunoi pentru a semna oameni disperați și pentru astfel de moarte. alegeți unul și iați zborul spre ceruri. Am auzit un zvon de pași pe scară. Știam, eram sigur. Slavă Domnului, erau pașii lui. În timp ce a rostit aceste cuvinte, s-a depărtat de ușă, astfel că n am mai putut să o văd. Dar ea aminte, a adăugat ea cu un glas încet și plecat, deschizând ușa și dând să plece. Sunt hotărâtă, pentru că te urăsc și am și alte motive care mă privesc, sunt hotărâtă să te izgonesc mereu oriunde te voi putea ajunge și să-ți smulg masca amăgitoare și drăgălașă. Asta am avut să-ți spun și am de gând să mă țin de vorbă. Pașii de pe scară s-apropiau, s-apropiau din ce în ce mai mult și s-au încrucișat cu a ei pe când cobora. Apoi au năvălit în odăie Unchiule! Un tip sfâșietor a urmat după acest cuvânt. Am zăbovit o clipă și apoi, uitându-mă în odaie, l-am văzut cum îi ținea în brațe trupul căzut în nesimțire. I-a privit fața câteva secunde, s-a plecat să o sărute, cu cutăduioșie, apoi a acoperit-o cu batista. batistă. Domnșole Davy, mi-a zis el cu un tremur ușor în glas, după ce i-a acoperit fața, Mulțumesc tatălui din ceruri că visul mi s-a îndeplinit. Îi mulțumesc din toată inima că m-a adus pe căile lui până la fetița mea iubită. Rostind aceste cuvinte, a luat-o în brațe și, ținându-i strâns la piept fața învăluită, care se îndrepta spre a lui, a o nesimțire jos, pe scări. Capitolul 22 Începutul unei călătorii mai lungi Era încă devreme în dimineața următoare și mă plimbam prin grădină cu mătușa mea, care, îngrijind-o pe Dora, nu mai avea decât rare ori prilejul să facă vreo plimbare, când a fost anunțat că domnul Pegoti dorea să-mi vorbească. M-am îndreptat spre portiță, dar l-am întâlnit la jumătatea drumului, căci intrase în grădină. Și-a scos șapca, așa cum obișnuia totdeauna când o vedea pe mătușa mea, căreia îi purta un deosebit respect. Îi povestise mătușii tot ce se petrecuse cu o seară înainte. Fără a rosti niciun cuvânt, mătușa mea a strâns mâna cu multă căldură și l-a bătut ușor pe braț. Gestul era atât de expresiv, încât n-a mai fost nevoie să-i spună nimic altceva. Nici dacă i-ar fi zis o mie de cuvinte, domnul Pegoti n-ar fi putut-o înțelege mai bine. O să intru în casă, trot, să văd ce face floricica noastră, care trebuie să se fi trezit," mi-a spus mătușa mea. Nădăjduiesc că nu plecați din pricina mea," i-a zis domnul Pegoti. Dacă în dimineața asta gândurile mele nu și-au pierdut încă firul," voia să spună șirul, cred că nu ne părăsiți din pricina mea." Bunul meu prieten, ai ceva de vorbit cu trot și te vei simți mai în voie dacă nu voi fi de față, i-a răspuns mătușa mea. Dacă mă doamnă, i-a zis domnul Pegoti, aș socoti că ar fi mai bine să rămâneți, afară numai dacă nu vă plictisește flăcărea la mea. Așa crezi? i-a spus mătușa mea prietenoasă. Atunci rămân cu plăcere. L-a luat de braț pe domnul Pegoti și l-a condus spre micul pavilion de vară din fundul grădinii unde s-a așezat pe o bancă, iar eu am luat loc lângă ea era un scaun și pentru domnul Pegoti, dar el a vrut să rămână în picioare, rezemându-se cu mâna de o măsuță, ca cele de la țară. Înainte de a începe să vorbească, a stat câtva timp așa, uitându-se la șapca pe care și-o ținea în mână. Îl priveam și îmi dădeam seama cât de viguroasă era mâna, atât de potrivită cu firea lui vașnică, cu frunte cinstită și părul cărunt. Noaptea trecută am dus-o la mine pe scumpa mea fetiță, în odăița care o așteaptă de mult, gata să o primească. A început domnul Pegoti, ridicându-și ochii spre noi. Au trecut câteva ceasuri până ce a fost în stare să mă recunoască și atunci a genunchiat la picioarele mele și mi-a povestit frumos, ca la rugăciune, tot ce s-a întâmplat. Vă rog să mă credeți, când i-am auzit glasul, care altădată răsune așa de vesel în casă și când am văzut-o în genunchi cu atâta umilință, ca și cum ar fi stat pe nisipul pe care mântuitorul nostru a scris cu mâna lui binecuvântată, am simțit un jung în inima în plină de recunoștință. Și a șters fața cu mâneca fără a încerca să-și ascundă lacrimile și apoi și-a adresat glasul. Dar starea asta n-a durat mult căci-mi regăsise în fetița. A fost de ajuns să mă gândesc că am regăsit-o și mi-a trecut junghiul din inima. Nu știu de ce mai stărui atâta. Acum câteva minute nici n-aveam de gând să vă pomenesc despre toate acestea, nu voiam să vă spun nimic despre mine. M-a luat gura pe dinainte, și m-am trezit vorbind fără să-mi dau seama. Ești un suflet mărinimos și o să-ți afli răsplata," i-a zis mătușa mea. Domnul Pegoti, pe fața căruia se jucau umbrele frunzelor, și-a plecat cu adâncă mirare fruntea către mătușa mea ca pentru a-i mulțumi de buna părere pe care o avea despre el și apoi a reluat firul întrerupt. Când Emilia mea a fugit din casa unde a fost închisă de șarpele la blestemat, după cum a auzit și domnșorul Davy și povestea asta e adevărată, pe ar Dumnezeu, a continuat el, cuprins de o puternică mânie, biata fata a rătăcit în plină noapte. Era o adâncă, doar stelele sclipeau pe cer. Era ca o nebună, alergat pe malul mării, unde credea că o să găsească vechea noastră barcă și ne striga să ne întoarcem fața de la ea ca să nu vedem trecând. Și-a auzit plânsetul în noapte, ca și cum ar fi venit de la altcineva, și-a rănit picioarele de pietrele ascuțite și de stâncile aspre, dar nu mai simțea nimic, de parcă ar fi fost și ea, Împietrită ca o stâncă Și a tot alergat așa, departe Și văpoi se înălțau în fața ochilor ei Și valurile îi mugeau în urechi Așa i s-a părut pricepeți Deodată s-a crăpat de zi O zi vântoasă și umedă Și ea zăcea pe țărm lângă o grămadă de pietre Și o femeie vorbea și o întreba Pe limba aceea din partea locului Ce năpasta lovito. lovit-o Domnul Pegoti vedea parcă aievea Tot ceea ce ne istorisea Și totul îi trecea de viu prin fața ochilor în timp ce ne vorbea, încât, datorită intensității cu care le trăia, ne descria lucrurile mult mai limpede decât le-aș putea așterne eu acum pe hârtie după atâta amar de vreme. E greu de crezut, dar parcă aș fi luat și eu parte la această scenă, atât de adânc mi-a rămas întipărită în minte, păstrând un iz de o surprinzătoare autenticitate. Când Emily a fost în stare să-și ridice ochii și să o vadă mai bine pe femeia aceea, a urmat domnul Pegoti și a dat seama că era una din cele cu care stătuse deseori de vorbă pe plajă. Căci, deși alergase departe în bezna nopții, precum v-am spus, ea cunoștea mai tot ținutul de-a lungul coastei, fiindcă îl străbătuse de nenumărate ori, făcând plimbări de multe, multe mile, fie pe jos, fie într trăsură, fie cu barca. N-avea copii femeia aceea, se măritase de puțină vreme, dar aștepta să-i vină unul foarte curând. Fie ca rugăciunile mele să ajungă până la cer, și copilul să-i aducă toată viața fericire. Să se poată mândri cu el, să-i fie un sprijin, să o iubească și să o respecte până la adânci bătrâneți, și în clipa din urmă să-i fie o mângâiere, un înger aici pe pământ și un înger în ceruri. Amin, a rostit mătușa mea. Când Emily stătea de vorbă cu copiii, femeia aceea s-a arătat temătoare și sfioasă, ne-a povestit domnul Pegoti, și la început s-a ținut mai departe, torcând sau văzându-și de treabă. Dar Emily a zărit-o, s-a dus și a intrat în vorbă cu ea. Și cum femeia asta tânără iubea copii. S-a împrietenit repede atât de bine că atunci când o vedea pe Emily trecând pe acolo, îi dădea întotdeauna flori. Ea era acum aceea care întreba ce năpastă o lovise. Emily i-a povestit și ea a luat-o acasă la dânsa. Chiar așa a făcut. A luat-o acasă la dânsa. A adăugat domnul Pegoti acoperindu-și fața. Gestul mărinimos al femeii îl făcea să fie atât de mișcat cum nu-l mai văzusem din seara când Emily fugise de acasă. Atât eu, cât și mătușa mea N-am încercat să-l liniștim. După cum vă puteți închipui, femeia aceea n-avea decât o biată căsuță, dar a găsit în ea un loc șor și pentru Emily, a spus domnul Pegoti. Bărbatul ei era plecat pe mare, a ținut-o ascunsă și a rugat și pe vecini, nu erau prea numeroși, să nu spună nimic. Emily s-a îmbolnăvit rău, avea fierbințe mare și, ceea ce mi se pare mai ciudat, poate că pentru oamenii cu carte nu o fi așa, a uitat cu totul limba de pe acele meleaguri și n-a mai fost în stare să vorbească decât pe a ei, așa că nimeni nu mai înțelegea. Își amintește ca în vis că a zăcut acolo, vorbind mereu pe limba ei și crezând tot timpul că barca cea veche era prin apropiere în golf și îi ruga pe cei din jur să se ducă și să-i cheme pe a ei, să le spună că e pe moarte și să-i aducă măcar o vorbă de iertare din partea lor. Și mai tot timpul îi se părea bacă blestematul care o ținuse închisă o pândea pe sub fereastră, bacă acela care o dusese în așa hal intra în odaie și atunci striga și o ruga pe buna ei gazdă să nu părăsească, deși își dădea seama că ea nu o putea înțelege. Se temea să nu fie luată cu dasila de acolo și văpăile tot îi mai stăruiau înaintea ochilor și mugetul valurilor în urechi. Și nu mai era pentru ea nici ieri, nici azi, nici mâine și tot ceea ce trăise îi se îngrămădea în minte, Așa cum a fost, sau cum ar fi putut să fie, împreună cu tot ce n-a fost și nu o să mai poată fi niciodată. Și nimic nu-i mai era limpede și nimic nu-i mai pria, dar ea cânta și râdea în neștire. Cât a ținut-o așa, nu știu. După aceea, a urmat un somn lung și din somnul ăsta, pentru că a trebuit de atâtea ori să se arate mai tare decât îi era firea, a căzut într-o stare de slăbiciune ca un copil mic. S-a oprit ca și cum ar fi vrut să scape de groaza pe care o trezea această poveste. După ce a tăcut câteva clipe, a urmat astfel. S-a trezit într-o dupăamiază însorită. Era atâta tăcere în jur, că nu s-auzea decât murmurul acelei mări albastre, fără flux, care și lovea valurile de țărm. La început, a crezut că era acasă, într-o dimineață de duminică, dar, când s-a dus la fereastră și-a văzut frunzele viței de vie și colinele din jur, și-a dat seama că se înșelase. Mai târziu a intrat în odaie și prietena ei, care o priveghea, și atunci a priceput că barca cea veche nu se găsea pe aproape în golf, ci departe, foarte departe. Și-a dat seama unde se afla, și-a mintit de tot ce se întâmplase, și-a izbucnit în plâns, și-a vărsat lacrimea mare la pieptul femeii ăleia tinere, bună la suflet, care nădăjduiesc că-și ține acum la sân copilul și se bucură de ochișorii lui frumoși. Nu putea aminti de această bună prietena Emiliei, fără ca ochii să-i se umple de lacrimi. Zadarnic încerca să și le stăpânească. A început să plângă, binecuvântându-o. Asta a ușurat-o pe Emilia mea și a reluat el povestirea după ce și-a potolit emoția care m-a mișcat și pe mine și care a făcut-o și pe mătușa mea să plângă din toată inima. A ușurat-o pe Emilie, i-a făcut bine, așa că a început să se mai întremeze, dar tot nu-și putea aminti limba din partea locurilor acelea și era nevoită să vorbească prin semne. Și așa a trecut vremea și zi de zi se simțea tot mai bine, se vindeca încet, de sigur, și se silea să învețe numele lucrurilor obișnuite din jur de care s-ar fi zis că n-a auzit niciodată. Dar într-o seară de la fereastră și se uita la o fetiță care se juca pe plajă și fetița a întins mâna spre ea și i-a zis, cum ar veni pe englezește, uite o scoică fată de pescar. La început, copiii spuneau frumoasă doamnă, așa cum e obiceiul prin părțile acelea, dar ea i-a învățat să-i spună, fată de pescar. Fetița i-a zis așa deodată, uite o scoică, fată de pescar, și Emil a priceput, iar a răspuns, a izbucnit în plâns și a venit iar în minte limba de pe acele meleaguri. Când Emilia a mai prins ceva puteri, a spus domnul Pegoti după o scurtă pauză, s-a hotărât să o părăsească pe femeia aceea tânără, bună la suflet și să se înapoieze în țara ei. Pe atunci, îi se întorsese și bărbatul acasă și amândoi au dus-o pe o corabie care pornea spre Livorno și de acolo mergea mai departe, până în Franța. Emily avea ceva bani, dar ei, cu toate că erau atât de săraci, n-au vrut să primească nimic pentru tot binele pe care i l-au făcut. Și asta mă bucură. Fapta lor stă acolo unde nici viermii, nici rugina nu ajung să o atingă, unde nici hoții nu pot pătrunde ca să o fure. Davy, fapta lor e mai prețioasă decât orice comoare de pe lume. Ajuns în Franța, Emilia a luat o slujbă la un han din port, unde avea să îngrijească de cucoanele care veneau în trecere pe acolo. Dar într-o zi s-a pomenit cu șarpele ăla. Ah, să nu-mi cadă în mână într-o zi, că nu știu ce aș fi în stare să-i fac. de îndată ce l-a zărit, fără măcar ca el să o fi văzut, a cuprins-o iar spaima și a fugit, înainte ca să-i fi simțit răsuflarea spurcată. A pornit spre Anglia și a debarcat la Dover. Nu știu când a început să-i se moaie inima, a urmat domnul Pegoti, dar în tot drumul spre Anglia s-a gândit să se întoarcă la căminul ei scump. de îndată ce a ajuns în țară, s-a îndreptat între acolo. Dar teama că nu va afla iertarea așteptată, teama că va fi de o cara a lumii, teama că unul dintre noi s-o fi prăpădit din pricina ei și multe alte temeri de același soi au abătut-o aproape cu Dasila de pe acest drum. Unchiule, unchiule," mi-a zis ea, Teama că nu voi fi vrednică să fac ceea ce inima m-am chinuită și de dorea atât de mult să facă a fost cea mai îngrozitoare dintre toate. M-am întors din drum, deși mă rugam din tot sufletul să ajung într-o noapte să mă târăsc până la vechiul nostru prag, să-l sărut, să-mi lipesc de el fața păcătoasă și apoi în zor să fiu găsită moartă acolo. S-a dus, a zis domnul Pegotii cu glasul stins ca în șoaptă, s-a dus la Londra. Ea care nu văzuse niciodată orașul, singură, fără nici o lețcaie, tânără, atât de frumoasă, să vină la Londra. Dar chiar din clipa când a pășit atât de deznădăjduit în acest oraș, a găsit o prietenă. Cel puțin așa a crezut, o femeie cu un aer cum se cade, a intrat în vorbă cu ea și i-a spus că o să o învețe să brodeze, o să-i găsească de lucru, o să-i facă rost de o locuință unde să nopteze și a doua zi o să aducă vești despre mine și despre toți cei de acasă. Când copila mea s-a aflat pe marginea unei prăpăsti de care nici nu pot pomeni și la care nici nu vreau să mă gândesc, a spus domnul Pegoti cu glas tare și cu o recunoștință care l-a făcut să se cutremure tot, Marta, credincioasă făgăduielii date, a salvat-o. Nu mi-am putut stăpâni un strigă de bucurie, Domșorle, Davy, mi-a zis domnul Pegoti strângându-mâna în mâna lui vânjoasă. Dumneata e fost acela care mi-ai vorbit mai întâi de ea. Îți mulțumesc, domnule, a fost cinstită. A știut, datorită amarnicelor încercări prin care a trecut, unde să stea de veche și ce să facă. Și Dumnezeu i-a ajutat. A venit în grabă, palidă la față, și a trezit-o pe Emily din somn. I-a zis, scoală-te din locul ăsta mai rău decât moartea și vină cu mine. Cei din casă au încercat să o oprească, dar mai degrabă ar fi putut opri talazurile mării. Nu vă apropiați de mine, le-a spus ea. Sunt o stafie care o cheamă pe fata asta de pe pragul mormântului ce-i stă deschis în față. I-a spus lui Emily că m-a văzut, i-a spus cât de mult o iubesc și că am iertat-o. I-a pus în pripă ochia, a luat-o de braț așa cum era, căci tremura toată, gata să cadă în nesimțire. N-a ținut seama de amenințările lor, a rămas surdă la ocările lor. A trecut printre ei cu fetița mea, gândindu-se numai la ea și, în puterea nopții, a scos o tea fără din neagra văgăuna de străbălării. A îngrijit-o pe Emily," a spus domnul Pegoti, care îmi lăsase mâna dintre a lui, a îngrijit-o până a doua zi seara, pe Emily care zăcea istovită și din când în când rătăcea nebunită prin odaie. După aceea s-a dus să mă caute mai întâi pe mine și apoi pe dumneata, domșole Davy. Nu i-a spus lui Emily unde pleacă, de teamă ca ea să nu se înspăimânte și să nu se ascundă iar. Nu pot să-ți spun cum a aflat cu coana aceea furisită că Emily se afla acolo o fi văzut-o intrând acela despre care am pomenit prea mult, sau poate, ceea ce mi se pare mai cu putință, o fi auzit că se afla acolo de la vreo femeie, dar puțin îmi pasă, acum că mi-am găsit nepoata. Toată noaptea, a urmat el, am stat împreună cu Emily. E puțin ce a putut să-mi spună, în atât de scurtă vreme, în vorbe întretăiate de lacrimi sfâșietoare. Și scumpa ei față, pe care am văzut-o încă de acasă, cum a ajuns să cape de trăsături de femeie, am putut să i cercetez acum prea puțin. Mai toată noaptea și-a ținut brațele în jurul gâtului meu, cu capul lăsat pe pieptul meu, și-am știut amândoi că de aici înainte ne putem bizui unul pe altul pentru totdeauna. Domnul Pegoti s-a oprit din vorbă, iar mâna care îi se odihna pe masă avea o vigoare și o hotărâre în stare să stăpânească până și fiarele sălbatice. Când m-am gândit să fiu nașa surorii tale, Beții Trotud, care până la urmă m-a dezamăgit, mi s-a luminat parcă viața, Trot, mi-a zis mătușa mea, dar în afară de asta nimic nu mi-ar fi făcut mai multă plăcere decât să fi fost nașa copilului acelei femei atât de bune la suflet care a găzduit-o mai întâi pe Emily. Domnul Pegot i-a dat din cap, arătând că împărtășea cu totul simțământul mătușii mele, dar nu s-a simțit în stare să spună vreun cuvânt în această privință. Am rămas toți tăcuți, cu fundați în propriile noastre gânduri, mătușa mea își tergea mereu ochii, Izbuc ne plâns și apoi râdea, spunând că e o proastă, până ce am început și eu să vorbesc. Ai hotărât ceva în privința viitorului, prietenă drag?" l-am întrebat eu. Firește, domnșole Davy," mi-a răspuns el. I-am și vorbit lui Emily. Sunt destule țări departe de aici. Vom trăi de aici înainte peste mări și țări." Vor emigra împreună, mătușico," am zis eu. Da," a domnul Pegoti cu un zâmbet plin de nădejde. Nimeni nu se va lega de draga mea în Australia." Vom începe acolo o viață nouă." L-am întrebat dacă a hotărât cumva și data plecării. Azi dimineață, în zori, m-am dus pe la docuri, domnule," mi-a răspuns el, să culeg niscaiva știri despre corăbiile care pleacă. Am găsit una care își va ridica pânzele peste vreo șase săptămâni sau în cel mult două luni. Am văzut-o azi dimineață și m-am și urcat pe bord. O să plecăm cu ea." Numai voi doi?" l-am întrebat. Vai, domșele Davy," mi-a zis el, vezi?" Sora mea e tare legată de dumneata și de cei din jurul dumitale și s-a deprins așa de mult să se gândească numai la ținutul unde trăiește, că n-ar fi drept să o lasă plece cu noi. Și afară de asta, domșorile Davy, mai e cineva căruia trebuie să-i poarte de grijă și pe care nu se cuvine să-l uităm. Bietul Ham, am zis eu, vedeți, doamnă, buna mea surioară îi îngrijește de gospodărie și el ține la ea, a spus domnul Pegoti, vrând să l lămurească pe mătușa mea. Stă de vorbă cu ea și nimeni altcineva nu s-ar pricepe să-l facă să deschidă gura. Bietul băiat, a adăugat domnul Pegoti, clătinând din cap. Nu se cuvine să-i luăm și puținul care i-a mai rămas. Și doamna Gamici? l-am întrebat eu. Păi, doamna Gamici mi-a dat mult de gândit, mi-a răspuns domnul Pegoti la început cam încurcat, dar liniștindu-se apoi pe măsură ce vorbea. Vezi, dumneata, când pe doamna Gamici o apucă amintirile despre bătrânul ei, îi cam săcăie pe cei din jur. Ca să rămână între noi, domnșele Davy și dumneavoastră doamnă, când doamna Gamici începe să se voicărească așa cum se zice pe la noi, o fi având ea dreptate, dar îi plictisește pe cei care nu l-au cunoscut pe bătrânul ei. Eu l-am cunoscut și am știut cât de vrednic era, așa că o înțeleg, dar cu ceilalți nu-i tot așa și firește, nici nu poate fi. Atât eu, cât și mătușa mea, i-am dat dreptate. S-ar putea, nu spun că așa va fi, dar s-ar putea ca sora mea, să nu se împace totdeauna prea bine cu doamna Gamici, a urmat domnul Pegoti, așa că m-am gândit să nu l las pe cape pe doamna Gamici și să-i găsesc un rost ca să se descurce singură. De aceea am de gând ca, înainte de plecare, să-i asigură o pensie destul de bunicică, așa ca să nu ducă lipsă de nimic e ființa cea mai credincioasă de pe lume, dar nu i se poate cere ca la vârsta ei, singură și părăsită cum se simte, băbușca să mai îndure și greutățile unei călătorii pe mare și să trăiască prin codri și prin sălbăticiuni într-o țară necunoscută și atât de depărtată. Iată ce am de gând să fac cu ea. Nu uitase pe nimeni. Se gândise la nevoile și la greutățile fiecăruia, numai la el nu se gândise. Emily, a spus mai departe domnul Pegoti, o să rămână cu mine până ce vom porni în această călătorie. Viața fetiță are nevoie de mare liniște și de odihnă. O să-și lucreze rochile care o să-i trebuiască acolo și nădăjduiesc că o să mai uite de necazuri când o să trăiască pe lângă unchiul ei cam necioplit, dar care o iubește. Mătușa mea a adeverit din din cap și a arătat domnului Pegoti că era foarte mulțumită de cum pusese totul la cale. Ar mai fi un lucru, domșorile Davy, a spus el, ducându-și mâna la buzunarul de la piept și scoțând cu un gest grav pachețelul prins în ace pe care îl mai văzusem și pe care l-a desfăcut pe masă. Îs banii ăștia, o hârtie de 50 de lire și alta de 10. Aș vrea să mai adaug și banii cu care a plecat fata de la el. Am întrebat-o cât erau, fără să-i spun pentru ce, și i-am pus de la mine. Eu nu spre prea învățat. Ai vrea să fii așa de bun și să te uiți dacă socotala e dreaptă?" Mi-a întins o bucățică de hârtie, cerându-și iertare că nu se pricepa la socoteli și m-a urmărit cu privirea tot timpul cât am verificat adunarea. Era fără greș. Îți mulțumesc, domnule, mi-a zis el, luându-și hârtia înapoi. Banii ăștia, dacă n-ai nimic împotrivă, domnșorle Davy, o să-i pun într-un plic pe adresa lui, înainte de plecare, și o să bag totul în alt plic către mama lui. O să-i spun, în tot atâtea cuvinte ca și acum, ce înseamnă banii ăștia și că am plecat, așa că n-are cum să-mi mai dea înapoi. I-am spus că s-a gândit bine și așa trebuie să facă, dacă îl îndeamnă inima. Ziceam că n-ar mai fi decât un lucru. Dar când colo îmi dau seama că au mai rămas două, a urmat el cu un zâmbet grav după ce și-a legat la loc pachetul și l-a băgat în buzunar. Azi dimineață, pe drum, mă întrebam dacă ar fi nimerit să mă duc singur și să-i povestesc lui Hem cum s-a sfârșit totul cu bine. M-am oprit și am scris un bilet în care i-am istorisit cum s-au petrecut lucrurile și am spus că o să vin mâine să văd ce mai e de făcut pe acolo și să-mi iau poate rămas bun pentru totdeauna de la Iarmus. Și-am pus scrisoarea la poștă. Vrei să vin cu dumneata?" i-am zis eu, dându-mi seama că nu spusese totul. Dacă ai vrea să-mi dai o mână de ajutor, domșorile Davy, cred că i-ar face bine să te vadă," mi-a spus el. M-am arătat gata să-l însoțesc, potrivit dorinței sale, căci micuța mea dora se simțea mai bine și voia și ea să plec, după cum mi-a spus când am stat de vorbă cu ea. Și astfel, în dimineața următoare, eram în diligența care mergea spre Yarmouth și călătoream iar pe vechiul drum. Seara... Când am ajuns pe străzile pe care le cunoșteam atât de bine, domnul Pegoti, în ciuda împotrivirii mele, îmi ducea valiză, am aruncat o privire în prăvălia lui Omer și Joram și l-am văzut înăuntru pe vechiul meu prieten, domnul Omer, care fuma din pipă. Cum nu voiam să fiu de față la prima întâlnire dintre domnul Pegoti, sora lui și Ham, m-am folosit de acest prilej ca să rămân puțin cu domnul Omer. Ce mai faci, domnule Omer? Nu te mai văzut de atâta amar de vreme," i-am spus eu, intrând în prăvălie. Și a dat la o parte cu mâna fumul pipei ca să mă vadă mai bine, și curând m-a recunoscut și s-a arătat foarte bucuros. S-ar cădea să mă ridic, domnule, ca să primesc cu toată cinstea un asemenea oaspete, mi-a zis el, dar picioarele nu mă mai țin și nu mă mai mișc decât pe roți. În afară de picioare și de răsuflarea cu care o duc mai greu, sunt însă, slavă Domnului, cât se poate de sănătos. L-am felicitat că arăta atât de bine și se simțea atât de voios și-am băgat de seama abia în clipa aceea că jilțul era pus pe niște roți. E foarte ingenios, nu-i așa?" m-a întrebat el, prinzând mi privirea și netezind cu cotul brațul jilțului. Lunecă ușor ca un fulg și merge tot atât de strașnic ca și poștalionul." Ei, micuța Mini, știi, nepoțica mea, fata lui Mini, s-o pintește din toată puterea, îi dă brânci și am pornit la drum cum nu se poate mai bine și mai plăcut." Și să-ți mai spun ceva, e un gilț minunat, unde poți să fumezi în voi o pipă. N-am văzut de când sunt un om care să se împace atât de bine cu soarta lui și să știe să facă haz de necaz ca domnul Omar. Părea atât de radios de parcă și gilțul și astma și paralizia picioarelor ar fi fost doar câteva laturi ale unei nastrușnice născociri, menită să-i sporească plăcerea de a-și fuma pipa. Din gilțul ăsta... Mi-a spus domnul Omer: Văd mai multe din lumea de afară decât înainte, te rog să mă crezi. Nici nu-ți poți închipui câți oameni vin ziua să mai stea puțin de vorbă cu mine, cu adevărat, și de când stau în jilț, găsesc și în ziare de două ori mai multe știri ca înainte. Iar de citit, câte nu mi-a mai trecut prin mână, de aceea mă simt așa de bine, știi? Dacă mi-aș fi pierdut vederea, ce m-aș fi făcut? Sau dacă mi-aș fi pierdut auzul, cum mă mai descurcam? Așa, nu-i mare procopsală că nu mă mai țin picioarele că ele, când ne foloseam, mă făceau să-mi pierd răsuflarea, dar acum, dacă vreau să ies pe stradă sau să mă duc pe plajă, e de ajuns să-l chem pădic, ucenicul cel mai mic al lui Joram, și-o pornesc în căruciorul meu ca primarul Londrei în caleașca lui. A râs cu atâta poftă că aproape s-a necat. Ei, da!" a zis domnul Omor, trăgând iar din pipă. Omul trebuie să se deprindă și cu binele și cu răul, și pentru asta se cuvine să se pregătească cu gândul cât trăiește." Joram câștigă bine, cât se poate de bine. Mă bucur, i-am zis. Știam că o să te bucuri, mi-a răspuns domnul Oumor. Joram și Minii sunt ca doi porumbei. Ce aș mai putea dori altceva? Să-mi mai pese de picioare când am toate astea? Disprețul suprem pe care l-a arăta nevolniciei picioarelor era una dintre cele mai plăcute ciudățenii ce-mi fusese dat să văd. Și va să zică, de când m-am apucat eu de citit, dumneatate a apucat de scris, nu-i așa, domnule? Mi-a spus domnul Omar privindu-mă cu admirație. Ce carte frumoasă ai scris și ce povești minunate! Le-am citit cuvânt cu cuvânt și n-am ațipit deloc, dar deloc! Am râs, arătându-mă foarte mulțumit, deși trebuie să mărturisesc că legătura aceasta de idei mi s-a părut cu tâlc. Îți dau cuvântul meu de cinste, domnule, mi-a zis domnul Omer, că atunci când pun cartea pe masă și mă uit la ea, trei volume groase, unul lângă altul, unu, două, trei, Mă simt mândru ca un măscărici la gândul că am avut cândva cinstea să fiu în legătură cu familia dumitale. Și, e, a trecut multă vreme de atunci, nu-i așa? Colo la Blunderstone, trupșorul acela mic și frumușel care zăcea alături de maică sa. Și dumneata, repe, atunci, ta, a Da, da, da. Am schimbat vorba, amintindu-i de Emily. După ce i-am spus că n-am uitat cât de frumos a purtat cu ea și cât atenție i-a arătat, i-am povestit Știind că aceasta îi va face plăcere Cum unchiul ei a găsit-o Cu ajutorul Martei M-a ascultat cu luarea minte Și când am sfârșit mi-a zis foarte mișcat Tare mă bucur, domnule De multă vreme n-am mai primit o veste atât de bună Ei, doamne, doamne Și acum ce au de gând să facă Pentru nenorocita aia de Marta Ai atins o problemă care mă frământă Încă de ieri, dar la care Nu sunt încă în măsură să-ți dau un răspuns Domnule Omar, i-am zis eu Domnul Pegoti nu mi-a pomenit nimic și eu n-am îndrăznit să-l întreb. Sunt sigur însă că n-a uitat-o. El nu uită niciodată când e vorba de o faptă bună și mărinimoasă. Pentru că știi, dacă s-ar face ceva pentru ea, aș vrea să contribui și eu, mi-a zis domnul Omer, reluându-și firul gândului. Trecem- mă și pe mie cu cât crezi că se cuvine și dăm de veste. Am știut întotdeauna că nu e o fată rea și sunt fericit că am avut dreptate și mine o să fie tare mulțumită. Femeile astea tineră te mai contrazic uneori în anumite privințe, la fel era și maică sa, dar au inimă bună. Mini a vorbit-o de pe Marta, numai de ochii lumii. De ce a socotit că-i nevoie să fac așa, nu o să mă apuc să-ți spun. Dar totul a fost numai de ochii lumii. Pe ascuns a ajutat-o cât a putut. Așa că te rog să fii atât de bun și să mă treci și pe mine, cu cât crezi că m-ai merit și să-mi scrii câteva rânduri ca să-mi dai de știre. Da... A zis domnul Omer, când domnul ajunge la vârsta la care cele două capete ale vieții aproape se întâlnesc, când, orică de inimos ar fi, se vede pentru a doua oară dus în cărucior, de asta dată spre drumul fără de întoarcere, se simte fericit să se o faptă bună dacă îi stă în putință și o dorește din toată inima. Nu vorbesc numai de mine, a adăugat domnul Omer, fiindcă, așa cum văd eu lucrurile, domnule, ne apropiem cu toții de coborâșul dealului, orice vârstă am avea, căci timpul. Nici o clipă nu stă pe loc. De aceea să facem cât mai mult bine putem și să ne simțim fericiți. Asta e. Și-a scuturat fumul din pipă, apoi a pus-o într-un colțișor anume pregătit în spătarul jilțului. Mai e și vorul Emiliei, băiatul acela care trebuia să o ia de nevastă," a spus domnul Omer, frecându-și ușor mâinile. Nu-i găsești perechea în tot iarmusul. Vine unor seara pe aici să stea de vorbă cu mine sau să-mi citească și petrecem împreună câte un ceas." O face din bunătate, aș putea zice. Are o inimă de aur. O să mă duc să-l văd chiar în asta seară, i-am spus. Adevărat? Mi-a zis domnul Omor. Să-i spui că sunt sănătos și că-i trimit multe salutări. Mini și Joram s-au dus la bal. S-ar fi simțit și ei tot atât de mândri ca și mine să te vadă dacă ar fi fost acasă. Mini nu prea iese, din pricina tatii, cum zice ea. Dar asta seara am jurat că dacă nu pleacă, mă bag în pat la șase seara. Așa că s-a dus la bal cu Jorăm. A domnul Omar râzând cu atâta poftă de succesul și retenii sale că s-a cutremurat gilțul cu el. I-am strâns mâna și i-a murat noapte bună. Mai stai o clipă, domnule," mi-a zis domnul Omar. dacă ai pleca fără să-mi vezi micul elefant, ai pierde cel mai frumos dintre toate spectacolele. De când ești, n-ai văzut așa ceva. Mini!" i-a răspuns un glăscior melodios, de sus, de pe scară. Să vin, bunicule!" și o fetiță frumoasă, cu părul lung, blond și cârlionțat, a intrat curând în fugă, în prăvălie. Iată-l pe micul meu elefant, mi-a zis domnul omor dezmiertând fetița. De neam si amez, domnule, hai, micuțul elefant. Micuțul elefant a deschis ușa sufrageriei, care în ultimul timp fusese transformată în dormitorul domnului omor, căci acesta nu mai putea fi dus sus pe scări, și apoi și-a proptit fruntea frumoasă de spătarul jilțului domnului omor pe care i s-a revărsat părul lung. Știi, domnule, elefanții împung cu capul când dau de vreo piedică, mi-a spus domnul omor făcându-mi cu ochiul. Hai, elefantule, odată de două ori, de trei ori! La acest semnal, micuțul elefant, cu o îndemânare vrednică de mirare la o ființă atât de mică, a întors repede jilțul în care ședa domnul Omer și l-a dus dintr-o smucitură în sufragerie, fără să atingă măcar pragul spre marea desfătare a domnului Omer, care se întorcea spre mine mândru de această isprava ei, ca și cum ar fi fost o încununare triunfală a forțelor întregii sale vieții. După ce m-am mai plimbat puțin prin oraș, m-am îndreptat spre casa lui Hem, unde se mutase și Pegoti. Ea își părăsise locuința, dând-o cu chirie cărăușului care preluase întreprinderea domnului Barkis și care plătise un preț bun și pentru bunăvoința arătată și pentru cal și căruță. Cred că aceeași mărțoagă pașnică pe care o mânase domnul Barkis trăgea și acum căruța. I-am găsit pe toți în bucătăria foarte curată. Venise și doamna Gamici, pe care o adusese chiar domnul Pegoti din vechea locuință instalată în barcă. Mă îndoiesc dacă altcineva ar fi putut să înduplece să-și părăsească postul. Se vedea că domnul Pegoti le povestise totul. Pegoti și doamna Gamici plângeau cu șorțul la ochi, iar Hem tocmai ieșise să dea o raită pe plajă. S-a întors curând și s-a bucurat mult văzându-mă. Și nădăjduiesc că toți erau mulțumiți să mă știe de față. Am vorbit mai mult în glumă de felul cum se va îmbogăți domnul Pegoti în lumea acea nouă și despre minunile pe care ni le va povesti în scrisorile sale. Nu am pomenit numele lui Emily, dar de mai multe ori am vorbit mai pe departe de ea. Hem părea cel mai senin dintre noi toți, dar când mi-a luminat drumul până la Udaița, unde cartea cu crocodil mă aștepta pe măsuță, Pegoti mi-a spus că Hem nu arăta ce avea pe suflet. Inima îi este pe vechi zdrobită mi-a zis ea plângând, dar e blajin și curajos și muncește mai sârguincios și mai bine decât oricare alt constructor de corobii din tot ținutul. Câteodată, mi-a povestit ea, mai stăm serile de vorbă despre viața de odinioară în vechea barcă și atunci mai amintește de Emily de pe vremea când nu era decât o fetiță, dar nu pomânește niciodată de ea ca femeie. Mi s-a părut că am citit pe fața lui Hem dorința de a-mi vorbi. De aceea, m-am hotărât să-i țin cala în seara următoare când urma să se întoarcă de la lucru. După ce am luat această hotărâre, am adormit. În noaptea aceea, pentru întâia oară după atâtea nopți, lumânarea n-a mai licărit la fereastra vechii bărci, unde domnul Pegoti s-a culcat în hamacul său de deodinioară și vântul a șuierat iar cu același sunet în jurul capului său. A doua zi și-a petrecut tot timpul cu vânzarea uneltelor sale și a bărcii de pescuit, cu împachetarea micilor lucruri casnice de care credea că va avea nevoie, cu trimiterea lor într-un camion la Londra și cu împărțirea celor rămase, dintre care cele mai multe le-a lăsat doamnei Gamigi. Toată ziua, doamna Gamidge a stat cu el. Cum aveam trista dorință de a mai vedea încă o dată vechea locuință, înainte de a fi închisă, m-am înțeles cu ei să ne întâlnim seara acolo, dar am potrivit astfel lucrurile ca să-l văd mai întâi pe Hem. Știam unde lucra, așa că nu mi-a fost greu să ies în cale. L-am întâlnit pe plajă, într-un loc mai retras, pe unde știam că trebuia să treacă și l-am însoțit ca să-i dau prilejul să-mi vorbească, dacă dorea. Am mers câtva timp împreună când, deodată, fără să se uite la mine, Hem m-a întrebat. Domșorile Davy, ai văzut-o? Doar o clipă, când era în nesimțire. Am mai mers puțin și apoi mi-a zis. Domșorile Davy, crezi că o să o mai vezi? Poate că i-ar veni prea greu, i-am răspuns. M-am gândit și eu la asta mi-a spus el. Se prea poate, domnule, se prea poate. Dar hem, i-am zis eu cu blândețe, dacă vrei, pot să-i scriu numele tău în cazul că nu voi avea prilejul să-i vorbesc. Dacă ai să-i comunici ceva prin mine, pot să o faci. O voi păstra ca o taină sfântă. Nu mă îndoiesc și-ți mulțumesc foarte frumos, domnule. Cred că aș vrea să-i trimit o vorbă prin scris sau prin viu grai. Ce? Am amers câtva timp în tăcere, și apoi m a vorbit. Nu vreau să-i spun că am iertat-o. Asta nu înseamnă cine știe ce. Vreau să o rog să mă ierte că am vrut să mă vârc cu deasila în sufletul ei. E ciudat, dar mi se pare că, dacă nu mi-ar fi făgăduit că -mi va fi soție, mi-ar fi povestit cei i frământă mintea, că eram prieteni și avea încredere în mine. Mi-ar fi cerut sfatul și aș fi putut să o salvez. I-am strâns mâna. Asta e tot? Ar mai fi ceva dacă-mi dai voie să-ți spun, domșorle Davy, mi-a răspuns el. Am mai mers o bucată de drum înainte de a începe iar să vorbească. Nu lacrimile i-au tăiat vorba în pauzele pe care le voi însemna prin linii, ci strădania de a-și aduna gândurile pentru a se exprima cât mai limpede. Am iubit-o și amintirea ei îmi rămâne dragă. Am iubit-o prea tare ca să o pot face să creadă că aș mai putea fi fericit. Nu mi-aș găsi fericirea decât dacă aș uita-o și mi-e teamă că n-aș putea îndura să-i se spună că am uitat-o. Dar dacă dumneata, domșole Davy, care ești un om atât de învățat, ai putea găsi ceva care să o facă să creadă că nu sufăr prea mult, dar că tot o iubesc și o plâng, ceva care să o facă să creadă că nu-mi e silă de viață și că totuși mai nădăjduiesc să o văd cândva, fără nicio dojană, acolo unde oamenii răi nu-i mai tulbură pe ceilalți, iar cei obosiți își află odihna ceva care să-i împace mintea covârșită de tristețe și totuși să nu facă să creadă că m-aș mai însura vreodată sau că cineva ar mai putea fi pentru mine ceea ce a fost ea? Ți-aș cere să-i o spui, odată cu rugăciunile pe care le fac pentru ea, care mi-a fost atât de dragă. I-am strâns din nou mâna și i-am spus că mă voi strădui să îndeplinesc cât se poate mai bine această misiune. Îți mulțumesc, domnule," mi-a răspuns Hem. Ai fost bun," că te-ai gândit să mă întâlnești. Ai fost bun că m-ai însoțit până aici. Domnulele Davy, îmi dau prea bine seama că nu o să-l mai văd niciodată, cu toate că mătușa mea o să se ducă la Londra înainte de plecarea lor și o să fie iar toți împreună. Sunt sigur că așa o să fie. Nu ne o spunem, dar așa o să se întâmple și o să fie poate mai bine. Când o să-l vezi pentru ultima oară, în ultima clipă, să-i spui toată recunoștința și dragostea orfanului pentru care a fost întotdeauna mai mult decât un tată. I-am făgăduit din tot sufletul că îi voi îndeplini și această dorință. Îți mulțumesc din nou, domnule, mi-a zis, strângându-mi călduros mâna. Știu unde te duci. Adio. S-a depărtat, făcându-mi semne cu mâna, de parcă ar fi vrut să-mi explice că nu mai putea intra în vechea locuință. L-am urmărit cu privirea cum pășa prin pustiul luminat de lună și l-am văzut întorcându-și fața spre și argintie care sclipea pe valuri și mergând așa mai departe, până ce s-a pierdut ca o umbră în zare. Am găsit deschisă ușa când m-am apropiat de vechea barcă, am intrat și am văzut că nu mai era nicio mobilă înăuntru, în afară de unul din vechile cufărașe pe care ședea doamna Gamici cu un coș pe genunchi și se uita la domnul Pegoti. Cu cotul rezemat de vatră, el cerceta cu privirea puținul jăratic care se stingea pe grătar. Când m-a văzut intrând, și-a înălțat plin de nădejde fruntea și mi-a spus bucuros, ridicând lumânarea. Ai venit precum ai făgăduit, domnșole Davy, ca să ți-ai rămas bun de la vechea casă. A rămas cam goală, nu-i așa?" "- Într-adevăr, nu ți-ai pierdut timpul," i-am spus. Păi n-am trândăvit, domnule. Doamna Gamici a muncit ca o... Nici nu știu să spun ca cine a muncit, doamna Gamici," a zis domnul Pegoti, uitându-se la ea fără să poată găsi vreun termen de comparație destul de măgulitor. Doamna Gamici, care ședare rezemată de coșul ei, n-a zis nimic. Iată cu fărașul pe care ședea altădată cu Emily," mi-a spus în șoaptă domnul Pegoti. O să-l iau cu mine la urmă. Și acolo e vechea dumitale odăiță, vezi, domnșole Davy, cam posomorâtă în noaptea asta, ca și inima noastră." Într-adevăr, vântul, deși slab, și era ca un geamăt trist, abia șoptit în jurul casei pustii. Totul pierise, până și oglinjoara cu ramă de scoici. Mi-am amintit cum am dormit aici când s-a petrecut cea din schimbare mai însemnată la noi acasă. Mi-am amintit de ochișorii albaștri, care m-au fermecat atunci. Mi-am amintit de Steerforth. Și un gând nastrușnic și înspăimântător mi-a trecut prin minte, făcându-mă să cred că era pe aproape și că îl puteam întâlni la primul colț. O să treacă multă vreme, parese, până s-o găsi cineva care să mai locuiască în barca asta, a spus domnul Pegoti cu glasul slab. Cei de prin partea locului cred că aduce nenoroc. Este a cuiva de prin partea locului?" am întrebat eu. Ea unui constructor de catarge din oraș," mi-a zis domnul Pegoti. Mă duc la noapte să-i predau cheia." Ne-am uitat și în de alături și apoi ne-am întors la doamna Gamici, care ședa mereu pe același cufăraș. Domnul Pegoti a pus lumânarea pe vatră și a vrut să ridice cufărașul ca să-l scoată afară din casă, cât mai ținea lumina mucului. Daniele?" I-a zis doamna Gamici, lăsându-și deodată coșul și agățându-se de brațul lui. Dragă, Daniele, acum, când mă despar de casa asta, trebuie să-ți spun să nu mă părăsești, Daniele, tu ai de gând să mă părăsești. Nu, să nu faci una ca asta." Luat pe neașteptate, domnul Pegoti s-a uitat buimăcit când la mine, când la doamna Gamici, de parcă s-ar fi trezit din somn. Nu, dragul meu, Daniel, să nu faci una ca asta," a strigat doamna Gamici înfierbântându-se. Ia-mă cu tine, Daniele, ia-mă cu tine și cu Emily. O să fiu slujnica voastră, credincioasă și statornică. Dacă prin locurile unde vă duceți mai există sclavi, o să fiu sclava ta și o să mă simt fericită. Numai să nu mă lași aici, Daniele, te rog, din tot sufletul. Ei, Doamne, a zis domnul Pegoti, clătinând din cap. Nu știi cât de lungă e călătoria și cât de grea e viața pe acolo. Ba da, pot să-mi închipui, Daniele, a strigat doamna Gamici. Dar ascultă ultimele vorbe pe care ți le spun sub acoperișul ăsta. Dacă nu mai e cu tine, mă duc în casă și mor acolo. Știu să sap, Daniele, știu să muncesc, pot să mă deprind și cu o viață mai grea. M-am făcut mai răbdătoare și mai bună decât ai putea crede, Daniele. Încearcă numai și ai să vezi. Nu m-aș atinge de pensia pe care vrei să-mi o dai, Daniel Pegoti. nici dacă ar fi să mor de foame. Dar aș merge cu tine și cu Emily până la capătul pământului, dacă vreți să mă luați cu voi." Știu ce gândești, știu că mă cresc calitoare și mohorâtă, dar, totuși, m-am schimbat și eu. Mi-a prit și mie cât am stat aici de priveghi și m-am gândit la toate încercările prin care ai trecut. Domnșoarele Devi, pune o vorbă pentru mine. Cunosc și năravurile lui, le știu și pe cele ale Emiliei, cunosc și necazurile lor și, la vremuri de răstriște, le pot fi un sprijin și pot munci pentru ei. Daniele, dragă Daniele, ia-mă cu tine." Și doamna Gamici i-a luat mâna și i-a sărutat-o, simplu, cu dragoste și înflăcărare, într-o pornire de recunoștință și de votament pe care el le merita pe deplin. Am scos cuforașul din casă, am stins lumânarea, am încuiat ușa pe din afară și am părăsit vechea barcă, bine zăvorâtă. A rămas ca o pată întunecoasă în noapte, sub gerul norat. A doua zi, când am luat poștalionul spre Londra, doamna Gamici stătea cu coșul ei pe scaunul din fund. Și doamna Gamici era fericită.